Hej och hjärtligt välkomna till IRM-podcast En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och företrädare Och när det här programmet sänds Vilket kommer vara den andra delen i vår intervju med Jonathan Lehman Då hoppas vi att du har haft en riktigt, riktigt trevlig och mysig allmän vinterfest Mitt namn är Magnus Jesse Bengtsson Och jag välkomnar även den allmänt vinterfestglada Kristoffer Kummelsson till Yes, det är jag jag märkte, jag märkte att jag gjorde en liten eh, Lite sådär här ljud mitt Jag vet inte om det hördes så mycket Jag hoppas inte Du mm. Då hoppas vi att Du har haft en riktigt, riktigt Trevlig och musig allmän vinterfest Mitt namn är Magnus Jesse Bengtsson fall eh, yeah. Vad ska vi säga Uh, ja, ja, vi ska väl egentligen bara kasta oss rakt in i samt alltså del nummer två av det här samtalet med Jonathan Lehman ja, Så nästa gång ni hör min röst och Kristoffers äh, röst Tänkte jag säga är efter gingen, För då hör ni också Jonathan Lehman Men uh -huh. det jag ska säga är kanske är att nästa gång ni hör min och Kristoffers röst Det är efter programmet För då kommer vi in igen Ja, precis. han är en eh, riktig snackepåse på sig, Jonathan. Eh, vilket vi älskar honom för. Ja, ah, i och för sig, den här delen är vi mer eh, mig, tror jag. Eh, ja, tala för dig själv, mm, Okej. Okay. Nästa gång ni hör Kristoffer är i slutet av avsnittet. Jag kan komma in och muttra lite grann. Mm. Mm. <här> Ja, jag hittade, eller det kom precis in ett nytt citat från, hämtat från Sverigedemokraterna Norberg. Det ser ut som att det är ordförande för Sverigedemokraterna Norberg som har skrivit. Det är i alla fall på deras officiella Facebook-sida. Det är på deras officiella Facebook-sida. Det kommer förmodligen ligga på sajten när det här sänds. Men det som står i alla fall det är att muslimer som hamnat i förskingringen befinner sig alltid i krig. En muslim som bor i Sverige lever således i en krigszon där det är tillåtet att våldta en kvinna eftersom det enligt koranen är en muslimsk rättighet. Man får nämligen av sex med kvinnor som man har erövrat i krig, det vill säga det otrognas kvinnor. Och så är det något koranvers och sen står det Lättast för svenska kota muslimer är givetvis att ansluta sig till ISIS där de får full utdelning för sina sjuka djävulska lustar. Snacka om sjuk religion. Slutsitat. Ja, vad ska man säga om det här? Det, är liksom, det, det, är ju en, det här är ju ett väldigt rakt och ärligt sätt att uttrycka den counter jihad ideologin som finns i, som, som flera ledande Sverigedemokrater har, har gett uttryck för. Och som liksom, Richard Richard det Jomsoff, ut. från det att han tog över, tog kontroll över SD-Kriden, alltså före Jimmy Åkesson blev partiordförande. Så var Jonson som nu spås bli partisekreterare för, för Sverigedemokraterna. Han då blev redaktör för, för den här stk Då börjar man föra in de här counter-jihad-idéerna. Och de går ut på just det här. Islam är liksom inte en religion. När man går till moskén på en fredag för att be- så är det ett massmöte för en totalitär ideologi som handlar om att liksom ta över världen och liksom antingen förslava eller mörda icke-muslimer eller tvinga dem att omvända sig och så vidare. Alltså det här är vad man tror att islam är i den ideologin. Sen finns det, det finns någon sorts good cop, bad cop aspekt av det här i Sverigedemokraterna. I ena stunden så talar man om muslimsk extremism, liksom radikal islamism och is och så vidare- Vissa kanske gör det och menar liksom att det är det man är emot medan man i en annan stund inte gör någon skillnad överhuvudtaget utan då är det islam och muslimer i största allmänhet. Det finns ju ett citat från valet 2010, valrörelsen där när Björn Söder till exempel säger att islam måste bekämpas som nazismen annars kommer muslimerna att ta över. Alltså det finns ingen distinktion med någon sorts muslimsk extremism. Och där är det just det här med att enligt då religion, du kan aldrig lita på en muslim heller, enligt det här tankesättet därför att om en muslim är emot demokrati och så vidare och muslimska extremister, kolla här, det är sådana de är då blir det liksom ett sanningsvittne ett exempel på så här: men sådana är de om däremot en muslim tar avstånd från hat och talar för demokrati, då istället så är det så ja ah, men antingen så är det där inte en riktig muslim eller eh, så ljuger den här personen, därför att muslimer är ju inte på hemmaplan i Europa. Och islam säger ju att när man inte är på, på hemmaplan då har man rätt då att ja, göra allt sånt här. Och det är just sånt tänkande som den här ordföranden i Norberg då ansluter sig så. till. Så det finns liksom inget sätt för muslimer att någonsin bli betrodda utifrån den här antimuslimska ideologin. Även Jimmy Åkesson gjorde, gade uttryck för liknande tankeströmningar som Björn Söder som du refererade till inför valet just 2010. När han i en debattartikel på Aftonbladet mer eller mindre jämförde islam med nazism. Ja, och vi har också Jomshoff återigen som vi nämnde innan som har skrivit att uh, islam är värre än nazismen. skrivit i sin blogg. Ja, precis. Vi tänkte ju att vi skulle komma in och prata om det här med antisemitism också. Ja, just det. Inte minst högaktuellt nu då, återigen efter Björn Söders uttalanden. Om att judar då inte är svenskar, om man inte har avsagt sig sin judiska identitet. Precis, Ska vi börja med. Du är expert på antisemitism. V vad tänker du kring hela den här grejen? Alltså, det här är ju ett väldigt starkt uttryck för Sverigedemokraternas nationalism framförallt. Mm. Det här att vi ska vara ett och samma. I, vi ska liksom till. Vi ska vara en homogen grupp i Sverige. Och där då. Så brukar Sverigedemokraterna inte prata särskilt mycket om judar i vanliga fall. Till exempel, man pekar ju ut då man har ju en väldigt stark antimuslimsk fiendebild och man pratar gärna om halal-slakt och halal-slaktat kött. Och trots att till exempel då korserslakt är liksom eh, väldigt likt då i stort sett. Så alltså, den slaktmetoden och så vidare. Men man, man försöker liksom inte referera så mycket till judar i många fall i Sverigedemokraterna. Man talar om moskéer som inte passar in i Sverige. Man brukar inte tala om synagoger som inte passar in i Sverige till exempel. Och här då så säger han ändå på ett väldigt tydligt sätt då. Att, alltså egentligen är det här en naturlig följd av principprogrammet. Med att man har liksom en... Du, du är inte svensk och något annat. Utan du, du har din nationella identitet- och där assimilationen, det krävs en assimilation till det svenska för att bli svensk. Och då måste liksom allt det här andra vara borta. Mm, just det. Du kan vara kristen och svensk. Du kan vara ateist och svensk, du kan inte vara judo-svensk Precis, om man ska tolka ut Något ur det, alltså Vad va är Björn Söders problem här? Men det är väl just det att man inte kan dela sin identitet På något sätt, utan är du Antingen så är du svensk eller så är du ja, Någonting annat va, va är... han, han, han twittrade ju också om soranismail som hade sagt att han är 100% kurd Och även 100% svensk Och då så hade han det geniala Matematiska exemplet, Björn Söder alltså Och sa att ja, men det blir ju 200%, det funkar ju inte vilket då är ett uttryck för just det, att man inte kan dela upp sin identitet på något sätt. Men jag tänker att du som är expert på det här, alltså, vad i liksom judisk identitet går inte ihop med svensk... Det, det, det, tänker så jag tänker Björsson? är inte det här om, om, om Något specifikt kring eh, Ja men kring... okej, okay, om, vi, om vi tar liksom om du, du har liksom de fem minoritetsgrupperna Om du har liksom samer Och så har du den judiska minoritetsgruppen Och så även tårnedalningar Och nu har jag missat, missat Romer. Romer, precis Är det fyra? Det är mer Men om vi tar alla dem då för det känns ju ändå som det finns en konflikt här för Björn Söder. Som du säger, man, man vill ju gärna inte prata om de här minoritetsgrupperna i Sverige. Nej, men här gör man det. Och det är ju ändå en naturlig följd. Alltså jag menar, det handlar ju snarare också om att partiet inte har fått så mycket frågor utifrån sin nationalistiska ideologi. Mm. Utan det har mycket varit utifrån hatet som sprids mot, ja men inte minst muslimer då. Och romer i vissa fall också då. Eh, som ju också är... Eh, bland annat från Björn Schöder. Ja, bland annat från Björn Söder. Men, men det här, här visar ju då det här med att Sverigedemokraterna handlar inte bara om det är här också Demokraterna skiljer sig från invandrarfientliga populistiska krafter, där det finns rasism och så också, men där man inte har samma starka nationalism. Vi måste alla dela den här vi måste liksom tycka och tänka och vara lika för att kunna leva tillsammans. Alltså den typen av som man kallar det för DDR-nationalism som, som, äh, som finns här. Mm. Av det så måste det följa egentligen om man ska vara principiell där. Att, att, äh, även, att det gäller även de här nationella minoriteterna och, och juderna. Så egentligen så, det finns egentligen inget nytt om man ser till Sverigedemokraternas ideologi så följer det här på ett naturligt sätt av det. Det är bara att inte de här grupperna brukar dyka upp Nej, äh, i de här resonemangen. Alltså, vi har ju haft... Jimmie Åkesson sa redan i en intervju 2007 att en man som liksom bytt religion till islam han är inte längre en del av det svenska. Han är inte längre lojal med det svenska och så vidare. Han är inte en del av det. Precis. Och man lägger ju faktiskt in någon typ av brasklapp. Och det gjorde ju även Björn Söder här när han säger någonstans att det är okej okay med de här fem då minoritetsgrupperna av den anledningen att så länge det är inte är för många... Ja. Nationalit Eller han pratar ju om äh, någon bizarr definition av nationer i nationen. Det, och, och, och grejen är att det här är inte så olikt hur man diskuterar det här inom den rasideologiska miljön också. Där vill de ju också då visa att de inte är så rigida och så vidare. Och där så kan man då se till exempel att de för resonemang om att det är okej okay att du, en del grupper finns här. Så länge som de så att säga, är väldigt begränsade i antal och så vidare. Och anpassa sig till, inte anpassa sig, men så länge majoritetskulturen får vara den härskande ja, och inte besvär mm. deras, ja, precis man inte, de drar inte på sig fientligheten från världnationen då. då, då kan det vara liksom, så att säga mer okej okay. Men det är till um, exempel då, om man pratar om det här för det, men... det, de ger ju, förlåt, de ger ju uttryck för det här i principprogrammet då, just om de här nationella minoritetsgrupperna och man pratar framförallt om samer och, och deras ställning men samtidigt så vill man inskränka på då den här och om de skulle då benämna det som nation i nation alltså de vill ju begränsa deras rättigheter samtidigt, men just, just det här att majoritetsnationen då ska ha det avgörande inflytandet och sen den här minoritetssanktionen den ska väl bara sanktioner All sanktioner att motverka diskriminering och sånt där vill man ju dra in också. Ja, precis. Men vi har, ja. vi har, ju, då, vi har ju då dels det här med ultranationalismen och så har vi counter-jihad-tänket som framförallt är det som är synligt utåt utifrån partiledningar. Men det finns ju även antisemitiska jag att, strömningar. Jag tror att det, det här liksom med att judarna dyker upp här blir särskilt uppmärksammat också därför att Sverigedemokraterna har ju i och med att då det här man säger, gamla extremhöger- mer, då förknippas det med vad. Liksom, och SS-förflutna som delvis är i övervintrad nazism till exempel- förknippas ju med att för tankarna till judahat. Mm. Den här vitmaktrörelsen som Sverigedemokraterna- levde i symbios med den första tiden. Den första ledaren, Anders Klarström- kom ju direkt från Nordiska Rikspartiet och så vidare. Då är det extra nödvändigt att distansera sig från det. Och då har man ju också- det har ju passat bra med det här Kante-Jihab-tänket att kunna beskriva sig själv då som någon sorts försvarare. De har ju beskrivit sig själva som den, den tydligaste försvararen av judarna i Sverige. Ja just det, framförallt i Malmö eh, de har, mm. Men det har ju bara varit ett sätt att angripa muslimerna då, för de har mm. gjort antisemitismen till något som bara finns hos hos muslimer och då är det så att säga då gör de någon sorts insats då för judarna utifrån sitt sätt att se på det när de kollektivt skuldbelägger och sprider hat och fördomar mot muslimer då. Sådär. Och, och då är det klart att det stör bilden om man själv då sätter upp om man uttalar sig på ett sånt sätt som att judarna inte är, är svenskar men det handlar egentligen snarare om att de inte har pressats om det här innan än att det här är något egentligt nytt. Ja, absolut. Det är Som sagt, det är ju bara att läsa partiprogrammet så står det ju rakt upp och ner. Och de facto så gick Björn Söder ut på sd och skrev ett långt inlägg där, där han i princip bara copy-pastar deras eget principprogram när han ska förtydliga vad han menade. Mm. Men jag skulle komma in på det att även inom Sverigedemokraterna så finns det ju antisemitiska strömningar. Vi har ju till exempel den här, Patrik En har vi ju redan nämnt. För det första, Sen så har vi David Bergqvist som precis På en ska jag säga då att han har egentligen inte gjort sig uppmärksam för just antisemitiska inlägg. Han har varit så här en del, framförallt då det här hyllandet av de här radikalkonservativa och nya högentänkande och sånt där. Men han har inte haft gudarna som något sorts huvudnummer på något sätt. Så. Däremot David Bergqvist, quist i Nacka och ordförande i östra Stockholm, har lagt upp en serie antisemitiska inlägg. På sin, på sin Facebook och även då en film som glorifierar nazismen Och beskriver ja men Hitler som någon sorts hjälte, fördjugen hjälte Och har han beskrivit då som, en, som en objektiv film Och det enda som han har sett som problematiskt med den är att han då menar att siffran för, för kommunismens offer är för lågt satt Alltså inte förintelseförnekandet och judahatet i filmen har han inget problem med den här frågan vi har en annan, det finns en annan Sverigedemokrat också i Sollentuna som heter Anders Sundholm som är en veteran inom det här. Han har tidigare varit verksam tillsammans med Jan Mild som, drev det här blågula, som driver det här blågula frågor som har spridit mycket då, ja, rasism och så genom åren. Och som också är idag numera, då, Jan Mild har varit partisekreterare för Sverigedemokraterna tidigare. Men är idag då en mer oberoende röst. Han har skrivit då texter i, i tidningar som Nationell idag och sådär. Men och i, i valrörelsen så stöttade han svenskarnas parti och uppmanade folk till att göra det. Och det visar också hur litet steget är mellan den nationalismen där Sverigedemokraterna finns i och, och de här rasideologiska och nazistiska. För att om du går in på avpixlat då har du en länk där till vad? Jan Milds vitbok. Och klickar upp den då för att höra om judarna och deras inflytande och så vidare. Och då eh, Jan Milds gamla kollega från blå frågor, han kom in i SD:s kommunfullmäktige i Sollent eh, kommunförmäktige Sollentuna för SD i valet 2010. Och han har då tillsammans med Jan Mild tidigare skrivit en positiv gillande recension på en förintelseförnekar bok av en ökänd nazist. Och den ligger kvar på nätet och det har inte hänt någonting med honom och så där. Så det är inte så heller att om det inte blir något särskilt tryck så inte det är någonting som behöver hindra en från att vara verksam i Sverige Demokraterna. Men vad är det för typet av antisemitiska myter så att säga, som man sprider då ifrån det här hållet? Mm. Det som är vanligt då när man talar om. Alltså det finns Antisemitism är så himla vad säger man töjbart. Det finns verkligen inom. Du kan återfinna det inom så många olika miljöer och du kan rättfärdiga olika saker. Vi kan ha till exempel olika politiska krafter som står emot varandra, du kan båda angripa varandra. Med antisemitiska argument Jag ska förklara vad jag menar sen Det man brukar kalla för modern antisemitism Det är något som växer fram under 1800-talet Innan det så kallar man det för antijudaism ofta Om vi börjar med antijudaismen så är det liksom under medeltiden då, då är det väldigt mycket judarna som en sorts negativ motsats till det kristna i det kristna i Europa som så får judarna den rollen. Man tittar på Sverige, som liksom långt före det kommer judar till Sverige så har man liksom judesuggan med judar som diar på en gris och grisen är oren i judendomen och så vidare. Eh, där, där judendomen blir kristendomens negativa motsats. Vi är kristna, vi är förlåtande, vi är andliga. Judarna de är hemlyssna och materialistiska. Alltså så. Och religiös man, aspekt alltså. Ja, precis. Det, det, är liksom, det riktar in sig på judernas religion väldigt mycket. Sen så naturligtvis så finns det ju någon sorts då, rasistiskt tänkande före vi använder ordet rasistiskt. Här också, där till exempel judar som då har tvingats i, under inkvisitionen och så vidare att... Eh, omvändas till, till kristendomen så har man då, trots att man har omvänt så har man ändå sett det som att det finns någon judisk blod där förstår jag menar, så att det har ju varit mer än, än religionen, men det är ändå religionen som har varit angreppspunkten det här förändras under 1800-talet så skift alltså den kristna antijudaismen den lever vidare parallellt men det börjar komma en sorts, det man kallar så modern antisemitism, där man då löser judefientligheten nu är det inte liksom judarna är i maskopi med djävulen, de mördade Jesus, nu ska de försöka förstöra kristna kyrkan och de kristna och man anklagar judar för vet, digerdöden och så vidare och så under medeltiden. Men sen då, under 1800-talet så börjar det här komma då, den här sammanflätas med nationalistiska idéer. Ett folk, ett land. Och då blir det ju vilka, de som inte passar in i det, som inte är en del av den här homogena det här landet med det här folket med den här religionen med den här kulturen med den här språket och så vidare så blir ju nationalismen väldigt farlig för dem det är ju så nationalism fungerar när den blir stark när den blir radikal och politiserad på det här sättet här då börjar judarna beskrivas som en sorts agenter bakom samhällsförändring franska revolutionen 1789 och så hos de krafterna som förlorar på franska revolutionen men alltså, eh. då är egenskap av judar som minoritetsgrupp då, eller? Ja, precis. De ligger bakom samhällsomvälvningar som alltså franska revolutionen för att gynna sig själva och för att missgynna andra. Och det var inte alls så att det var borgarna och bönderna som drev fram det här för att de vände sig mot ett orättvist system. Det var inte det som var franska revolutionen, utan det var min sant då att judarna som hade drivit fram det här. Samma tänkande finns då kring ryska revolutionen, att den då är en judisk konspiration och kommunismen, judebolshevismen som är en judisk konspiration, det är en jätteviktig tanke i, nationalso i Hitlers nationalsocialistiska mm. ideologi och sådär att, att de judarna ligger bakom då både kapitalism och styr USA och bakom liberalism och demokrati och, och så vidare men också då kommunism och socialism, alltså det här, man ser det här som två sidor av av samma mynk. Och, och, och man ser, om man tittar på det nazistiska tänkandet så är det konst, kultur, politik. Allt möjligt som man inte gillar så tillskriver man det till, till judarna. Det är liksom, så här funkar nazister idag också. Det, det är de här grejerna att man vill ta makt och sådär. Mm. Det, här, det, är det konspiratoriska, det är det som kännetecknar den moderna antisemitismen. Det är just att judarna är en, en, en, en konspirerande... Kraft som, som arbetar mot andra. Då. Och det har ju då mm. använts då, alltså mot andra i, i, i landet. Och liksom det här med den judiska världskonspirationen kommer då med sionsvises protokoll, det här falsariet, som härstammar från tsar där man utnyttjar de här antijudiska stämningarna som finns till att skrämma människor. Du pekar ut judarna som den som kraft som försöker stötta tsaren och så vidare. Och, och, och så. den här får ju då spridning och påverkar då olika högerextrema... Olika liksom antijudiska grupper. Till exempel då så, så blir det en variant av det här... C&Vs protokoll sprids då av Henry Ford i, eh, i USA. Och distribueras tillsammans med Fordbilar under en period. Mm. Och så så C&Vs protokoll sprids då... Hos, hos nazistiska grupper sen och så, men också hos alla möjliga andra antisemiter. de fortsätter spridas nu långt efter andra världskriget och i vittskilda politiska miljöer så sprids det här och idéer baserade på det här, om idén om en judisk världskonspiration. Och det är som sagt, det är väldigt töjbart. Som idag till exempel då, olika högerextrema antisemiter. Så är det just det här med det judarna som ligger bakom vad? Jo, de ligger ju bakom det här politiskt korrekta Det är de som finns bakom det Det är de som styr medierna Det är de som styr bankerna Och det är de som styr stort sett allt man ogillar Och då är det liksom så här, man ogillar feminismen Så, då väljer man ut Några kvinnor Några, några feminister som då har Judisk klingande namn Och så, så pekar man ut dem och så säger man mm. att Det är judisk konspiration och så vidare Och i, i medias sån... faller Eller liksom Bonniers eller alla de grejerna Ja, precis. Och här då så, så, så försöker man, man, man, talar väldigt mycket om Bonniers och Bonniers har ända sedan mellankrigstiden och så har det varit ett så här signalord för antisemiter att man har använt sig av liksom, judarnas makt över media och då brukar man då lägga till att även de andra medierna som inte kan knyta till Bonniers är då, eh, ja, som till exempel då Bonniers är lika med inte en alltså en, en familj som, som har judisk bakgrund Eh, utan det är, de blir en representant för judarna- och de styr Bonnier enligt ett föregivet judiskt sätt- och så vidare. Mm. Och det är det som är så intressant- om man tittar på antisemitismen. Det används av högerextremister- för att peka ut sina politiska motståndare. Alltså det är-, vilka är varför har vi Pride-parader? Varför har vi ett mångkulturellt Sverige? Eh, varför de möter rasismen så mycket motstånd? Jo, det är på grund av de här judiska idéerna- och den här judiska påverkan och så vidare. Samtidigt så kan man då se- hos en del antirasister en del som kallar sig antirasister som säger, aha, kolla här och så har de den här bilden på mannen från eh, valvakan SD-valvakan SD så står det en kille med en israel och säger, kolla här, det här är partiet som är styrt av sionisterna och det är därför de då har lyckats komma så här långt och så vidare så man kan använda det här med judisk konspiration att juderna styr i bakgrunden och peka ut till exempel counter-jihad och och högerextremism och rasism i Europa Som är något som judarna ligger bakom Men finns, och, det, finns det någon Alltså om man tänker sig då Den här första idén Att judarna som folk Skulle man kunna säga att idag eh, Israel som stat eh, och, och då i, de, i den bemärkelsen är judarna bakom Men att det har liksom skiftat det. perspektiv Man kan säga att all efter Alltså inom antisemitismen Efter andra världskriget så blir ju liksom Det här med att tala om världsjudendomen på ett öppet sätt Som Hitler och, och som andra nazister och sånt, Det blir mer problematiskt Och då blir de här kodorden mycket viktigare När man börjar tala om sionisterna Och så vidare Börja liksom koppla till det och använda sig av det ordet Till exempel eh, Och det, sker, det ser vi även hos nazister Som i svenska motståndsrörelsen Och inom svenskarnas parti Då säger man också många gånger sionister Eller ibland så här globalister Och Ja, transnationella. Det finns massa olika ord som används så att man inte säger judarna rakt ut, men där det framgår av sammanhanget vilka det är man syftar på. Och väldigt ofta försöker man då, som du säger, knyta det hela till att nej, men jag kritiserar ju bara Israel. Där är ju bara Israel-kritik. Det finns sådana här exempel på sådana här insändare i tidningar och sånt där, där man säger att liksom oh, Israel styr hela världsekonomin och det är därför som. Det är krig i världen och det är därför som ingen kritiserar Israel och så vidare. Alltså den typen av påstående där du då blandar en sorts kritisera Israel med antisemitiska konspirationsteorier. Men det är du menar när du pratar... Och då när man får kritik så att nej men jag kritiserar ju bara Israel. Men det är du menar när man, när man måste liksom titta på kontexten är det att de här uh, tidigare formerna där man hade placerat in judar som den styrande makten, de har man liksom plockat bort, alltså judedelen och sen liksom har, har kvar... Idén. Ja, så judarna är ju kvar där. Det är bara att man ibland inte säger juder rakt ut. Det är bara att man då säger sionist. Men det framgår till exempel av sammanhanget att man menar judarna. Det kan vara till exempel sionisterna låg bakom den ekonomiska krisen eh, i, i USA. Så droppar man lam på en massa personer då, som man då kallar för sionister istället för judarna. Och sånt där. Men det är liksom helt uppenbart att det är judarna man menar. För zionismen har liksom ingenting att göra med... USAs alltså, Lehman Brothers-kraschen och så vidare. Så det är ju som uppenbart av sammanhanget vad man menar. Och sen så säger man då liksom, eh, alltså det används då på det här sättet. Zionisterna styr, Sverigedemokraterna och så vidare. Jag, jag tänkte, alltså, hur levande är den här idén bland högerextrema och viktmaktrörelsen i Sverige idag? Mm. Är det ja, men den är, den är fortfarande väldigt levande i, eh, i, ja, men i den rasideologiska miljön. Du ser den väldigt starkt hos... Det finns vissa grupper som har försökt lämna den lite och tunna ner den och så vidare, men den finns fortfarande kvar där i alla de tittar på svenskarnas parti och svenska motståndsrörelsen, och nordisk ungdom och så vidare. Då är det just den här grejen med att eh, man på olika sätt har skapat det här samhället. Som man, alltså judarna är inte en grupp som man tycker illa om bland andra utan judarna är en... Alltså antisemitismen är en alternativ världsåskådning. Mm. Det är en världsyn. Det är den då som... som, som som gör den så himla det, det som gör att den är så central. Att det, det, Sverige ser ut som det gör på grund av den här, den här gruppens... Så, så det finns i allra högsta grad kvar. Och det liksom förändras hela tiden över tid. Upp, Antisemitismen alltså, uppdateras hela tiden. Ja, just det. Med nya exempel och olika händelser som sker. Så att det är en viktig del av ideologin i de här grupperna. Och det är de som då ligger bakom, då som man ser rasblandning och något sorts försök att blanda hela världens eh, folk så att de är lättare att styra över. Skapa någon sorts global diktatur där ljudarna styr i bakgrunden. Det är en sån liksom, fantasi som finns väldigt stark. Det man kan säga då, skillnaden mellan 80- och 90-talet och idag är ju att den inte är lika rå att lyssna på så här död och såg och liksom den här typen av vitmaktmusik med så här väldigt grova antisemitiska, liksom vit makt, i slakt och så vidare. Så är det mer idag um, att man använder sig av sådana ord som sionist och så istället och att man inte uh, uttrycker det lika grovt. Men det är exakt samma idéer, bara att man presenterar dem på ett sätt som inte låter lika grovt. Och den, och den kopplas fortfarande till ja till exempel finanskrisen eller ja. 9-11 eller vad det nu skulle kunna vara. Israel-Palestina-konflikten uppenbart Sådana grejer Ja visst är det så Där måste man då solidarisera sig med Palestina Man beskriver som att ja, men kolla här Hur Israel behandlar palestinierna Och vi blir behandlade på samma sätt Av, av, av, av judarna också. Vårt land är också ockuperat Av judarna även om det då inte syns På samma sätt och så vidare ja, det. Och, det, och det man gör då det är att man helt plötsligt Går från staten Israel Till att prata då om Världsjudendomen eller? Ja, precis. Man, man, man diskuterar liksom en sorts världsordning som utgår ifrån judarna. Det är det man känner igen på det här. Det är inte så att... Alltså, zionismen blir helt plötsligt allt möjligt. på ett sätt så att det inte handlar om... Det handlar uppenbart inte om Israel-Palestinakonflikt, utan det handlar om någon sorts globalt förtryck som kommer från judarna och som slå var hela världen och så vidare Men är det, om man då skulle göra någon typ av jämförelse På samma sätt som att civilisationernas kamp Påstått skulle bestå i någon konflikt mellan då väst eller, ja, Västländer och islam Så kan man tänka sig att om den här eh, Judendomen istället byter ut det här då Eller judar Alltså, det alltså är antisemiter konflikt. då ser det som att till exempel vita folken de har ju många olika fiender, men judarna är den som drar i trådarna mm, det. Mm. judarna är den som, liksom lanserar, som som skapar det här som gör, som öppnar dörrarna för invandringen och så vidare det är en jättevikt central konspirationsteori hos nazister och andra. Det är också en viktig skillnad mellan hur man brukar prata om alltså, människor som ger uttryck för anti-islam... Ja, alltså, vad säger man? Islamofobi. Mm. För då talar man ju snarare om islam som någon slags underutvecklad civilisation eller underutvecklad kultur, medan judendomen då snarare är någon slags elit som svävar liksom ovanför alla och som du säger drar i trådarna snarare. Ja, precis. Man kan säga att, att det finns en sån dimension också när det gäller det här då med counter-jihad, det här mer starkare ideologiskt backning. Um, den här det finns en typ av islamofobi som bara ser muslimer som primitiva. och Sen finns det också en annan som ser muslimer som att muslimer tillsammans med förrädare i väst har liksom lyckats nästla sig in i samhället. Om man tittar på den här Batje Års-Eurabia-teori till exempel, då, som är en viktig väldigt viktig skrift, liksom, inom det där counter-jihad-tänkandet, så är det ju liksom att de har då sig in genom de oljeproducerande länderna i samhällsapparater och i EU och i princip fjärrstyr EU via eh, Mellanöstern och sådär. Så att de bitarna finns där. Men sen är det precis som du säger, att, att antisemitismen har då det hela tiden det här med att det är en förment maktkritik. Antisemiten slår hela tiden uppåt, enligt sitt eget sätt att se på det, mot den judiska makten. Det där blir ju som du säger också ett väldigt behändigt slagträ från eh, ja, men, extrem vänsterhåll. Alltså, man kan tala om liksom, konspirationsteorier om hur judendomen eh, upprätthåller det här kapitalistiska systemet och klassanshället. Och, och det där har vi sett tidigare i historien också. En del av dem som, som till exempel såg det som att alltså man kanske var vänster men man var kanske inte marxist. Då, utan man, men man såg det som att det var inte det kapitalistiska systemet utan... De judiska bankirerna. Och då var det inte det steget så långt in i det högerextrema tankesättet istället. Och det här är sånt som vi har sett. Sådana här typer av, av antisemitism. Vi har till exempel då. Efter Breivik till exempel. Så utnyttjades det väldigt mycket. Av olika antisemiter. Efter terrordåden i Norge. Breiviks terrordåd. Och då skulle man då göra ett nummer av att. Han var pro-israelisk. Ja han var pro Israel, han var pro-Indien mot Pakistan han, var, han gillade Sydkorea det gjorde man inget nummer av utan här skulle man då göra honom till en sionistisk agent och det var på något sätt på, genom instruktioner från någon sorts judisk komplott som han gjorde det här Jobbik i Ungern spred de hade på sin tidning så hade de sionistisk terrorism och en bild på Breivik och en israelflagga som vajar i bakgrunden och på liknande sätt användes då den här mannen med en israelflagga på SDs valvaka Eh, som något sorts exempel på, på, eh, på det. Eh, så man ser liksom hur det här kan användas ifrån då personer som ser sig själva då som, som antirasister till exempel och som då eh, diskuterar då som, som uttrycker en isra sammanvävd med någon sorts judisk världskonspiration där en sorts och Då är istället för att det att judarna ligger bakom demokrati, liberalism, socialism, mänskliga rättigheter. Då är istället judarna ligger bakom den värsta formen av rasism som finns. Ett globalt förtryck som utgår från det, eh, och så vidare. Så det visar också på hur töjbar antisemitismen är. Och det kan vi se när vi tittar ut över världen. Så kan man se liksom hur olika politiska krafter anklagar varandra. Rivaliserande politiska krafter anklagar varandra för att vara judestyrda. Vi kan se det bland högerextremister i, i Ukraina liksom, som är pro, de proryska separatisterna och en del liksom, ukrainska högerextremister som båda anklagar varandra för att vara judestyrda och så vidare. Och vi ser, ser liknande i um, Egypten till exempel också. Mm. Så det visar töjbart det, det här tänkandet är. Och det finns ju då en högerextrem antisemitism. Den har vi pratat en, en hel del om. Och nu har vi pratat lite om det här med hur man då från vänsterhåll kan köra ett sånt där eh, som har antisemitiska teorier också och då till exempel, då brukar man säga att till exempel sionismen och judarna kopplar man då till att de ska vara någon sorts repris av nazismen, de är vår tids nazister och så vidare, eh, det är väldigt vanligt att det används då i sån här propaganda, det är både ett sätt att hur kan man liksom kränka en judevärst? så då använder man sig av det här med att man liknar dem vid, vid nazister men det blir också en demonisering för det blir ett sätt att sprida hat mot judar och placera judar i centrum för allt som är fel i världen. Och så. Men det är det man gör att man helt enkelt kollektivt skuldbelägger på samma sätt som man gör då med muslimer. I alltså motsvarighet hade då varit att till exempel beskylla alla muslimer för till exempel Iran. Mm. Ja men det är precis så där och det är det vi, alltså det här med att man, man skuldbelägger, man pekar ut muslimer efter att någon muslim har begått ett terrorråd till exempel, mm. och motsvarande sätt också med att, att judarna liksom har sig själva att skylla efter, om det hettar till i Mellanöstern, det är krig i Mellanöstern, Israel bombar i Gaza eller sådär, då ska liksom judar, då är det, man lyfter bort skulden från dem som sprida hat mot judar eller som angriper judar fysiskt eller klottrar antisemitiska slagord och lyfter över det på judarna. Det är, ju, det är Israel som har skapat den här vreden. Det är judarna som inte tillräckligt tydligt har avassocierat sig ifrån det här. Så, så det är liksom så det kollektiva skuldbeläggandet fungerar, precis som du beskriver. Men då kollektivt skuldbeläggande i kombination med det här hela tiden konspirationstänkandet som hela tiden finns i kärnan av det antijudiska Hela tiden så påstår då antisemiter att man får inte höra sanningen om vad som sker i Mellanöstern. På grund av vad? Jo, för att judarna kontrollerar medierna. Och det spelar liksom ingen roll hur mycket den här konflikten mellan Israel och Palestina exponeras. Och hur mycket det skrivs om det. Är. Hur mycket exempel man än kan hitta. Mm. Och, och hur mycket kritik från Israel man, man än hittar. Så är det här ändå då någonting som man påstår då att det här kan vi inte se i media på grund av det här. Det här konspiratoriska är liksom helt centralt. Det är det som gör att antisemitismen är speciell. Det kollektiva skuldbeläggandet är ju gemensamt för alla former av rasism och intolerans. Men det här just inneboende konspiratoriska är särskilt med det, det antijudiska. Jag, jag tänker det finns ju en del uppmärksammande fall i Sverige också. När man, när man använder den här de här klassiska... Myterna som att till exempel judar dricker kristna barns blod eller uppmärksammat för några år sedan när det här med att, att Israel då som stat organ och sånt där. Mm. Det är intressant, det är ju sånt som, som, som reproduceras på Aftonbladet till och med. Ja, alltså, jag, jag, jag måste lägga till en till. Vi hade en, det blev en känd svensk rappare var inne i vårt kommentatorsfält och han har visst lagt, jag kan inte säga hans namn Daniem heter han mm. eh, och han eh, har ju blivit uppmärksammat för tidigare då spelade han alltså liksom helt öppna Eh, antisemitiska åsikter och sen så har det liksom gått över till att bli det här lite diffusa Ja det kan man väl säga, ska vi se några ord var väldigt kort om den här organteorin för det är, det är en jättebra parallell som ni gör man kan liksom se kärnan i det här med judarna röva bort, kristna barn tar deras blod och bakar sitt hårda tunnbröd för Pesach alltså den judiska påsken på det här mm -hmm. och dra en parallell då till dagens teorier om det här med organstöld då och det gjordes då i det fanns på liksom antisemitiska sajter efter att det hade uppdagats att i New Jersey så var det då någon sorts eh, liga som, eh, av, av organiserat brottslighet. Där det bland annat då fanns en man som ägnade sig åt någon sorts organmäkleri, Alltså fattiga israeler flög över och donerade en djur till någon rikare amerikan. Mm. Och, så. och det var kornet av sanning här. Och det här då blåstes upp på antisemitiska bloggar och sånt där som att ja men det här var liksom Israels militär som skördar organ och sånt och det på något sätt hamnar i rika alltså det, det har någon sorts koppling till den här händelsen där och då var det då en händelse som hade funnits då i Israel med att man från ett, där kropparna hamnar så har man då döda kroppar, som alltså människor som hade dött i olyckor i Israel, människor som hade, palestinier som hade skjutits ihjäl av israeliska soldater på Västbanken alla möjliga som hade dött en våldsam död hamnade på det här institutet, det här rättsmedicinska institutet, och där hade man då tagit olika typer av organ, men inte så här alltså man hade tagit då olika kroppsdelar och använts för forskning och sånt där, men det hade varit mot alla, så här. och då hade man på något sätt då påstått, vävt ihop allt det här till en enda soppa på just ett sånt sätt som gjordes på antisemitiska sajter och presenterat det som någon sorts märklig teori i Aftonbladet 2009. Och på något sätt så var det då det här judiska som en gemensam nämnare ja, just det. i det här. Så det var en sån händelse. Så här exempel på det här med hur det antijudiska tänkandet morfast över tid men kärnan finns ändå kvar. Eh, bara för att tillägga också, alltså, om vi ska göra en distinktion då med Israels politik behöver man ju givetvis inte försvara men just idén om att lägga till de här aspekterna kanske borde göra en tydlig distinktion där också. Det är riktigt. Ja, det det också att så här, alltså, det här kommer ju då, när en del lyssnare lyssnar på det här kommer att säga att det här är, är något sorts pro-israelisk propaganda om man kallas för antisemit om man kritiserar Israel. Nej, Nej. Man kan kritisera Israel precis som man kan kritisera vilket annat land som helst. Mm. Jo, men precis. Eh, och, det, och det verkar ju vara det som är, är liksom det stora problemet där. Man, man har väldigt svårt att skilja på en politik. Och, ja, och, just och, vill, den här. och i vissa fall vill inte. För det är ju det som vi ser är ju att folk slänger ur sig antisemitiska påståenden om att liksom världsmedia styrs av Israel och så vidare. Använder just samma gamla antisemitiska Stereotyper, men vågar inte eller vill inte säga judarna rakt ut. Utan försöker liksom gå via Israel. Så att man sen när man får kritiken kan säga Nej men jag kritiserar bara Israel. Och det är så typiskt att så fort man kritiserar Israel så blir man anklagad för att vara antisemit. Mm, just det. Men det, och det har vi ju liknande från de här islamofoba kretsarna. Där är det ju också så att muslim, alltså man slänger ut sig sådana här citat som den här estordföranden i Norberg som vi hörde i början av inslaget. Lokala sd som liksom beskriver muslimer som onda våldtäktsmän och ja, men islam som, som ett hot mot alla icke-muslimer och muslimer som, som farliga mm. och sen då när man får kritik så kommer det genast att man, man kritiserar bara islam va? det var att man, som att det är en, en, en seriös religionskritik som det handlar om det är en demonisering av människor och i det här fallet så är det ett spridande av antisemitiska myter och sen när man får kritik så försöker man gå och gömma sig bakom någon sorts påstådd kritik mot Israel vilket också då kan föra över oss där. på Daniel, då, är väl lämpligt. Mm. I, I hans fall handlar det ju, nu senaste svängen så handlar det ju om att åh, han pratar om den här liksom världskonspirationen av bankerna och liksom någon kapitalistisk elit och så vidare och så vidare. Ja, det, var, det är ju den här låten då, Agenda heter det men äh, som man fick framföra i Musikhjälpen på SVT. Ja, alltså det här är då en, en låt där Daniel talar om de som styr medierna, de som ligger bakom alla krig, de som spelar ut människor mot varandra och som drar i trådarna. Hur kan man inte se deras agenda? Och man ska inte låta sig luras av olika ideologier. Man måste se upp, liksom för att bli fri så måste man bryta sig loss från det Och, och det stämmer. Han säger ingenstans, judarna rakt ut där. Men... Mm. Det är just det här sättet med att de ligger bakom alla krig i modern tid och första och andra världskriget, de stimulerade fram första och andra världskriget, de styr medierna. Det är ju just antijudiska tänkandet. Så det låter precis som antijudiskt tänkande, även om man inte säger det. Ja, det Så det, det, allting det. talar för att det är judarna det handlar om. Men vi vet mer här. Vi vet att vi har en kommentar ifrån Daniel som uppmärksammades redan 2012, det var Expo som gjorde en nyhet på det. Och där förklarar Daniel att i stort sett hela världsmedia styrs av Israel. De äger majoriteten av TT och Reuters och de styr samma krafter styr bankväsendet. Och man kopplar det till familjen Rothschild, precis som man gjorde i Nazi-Tyskland och andra antisemiter har gjort tidigare och gör idag också. Så att han har ju liksom redan förklarat vilka det är han talar om, vilka som liksom ligger bakom som styr världens mäktigaste krigsmakter och som, som styr media och så vidare. Han har alltså redan berättat vilka det här är. Mm. Han har inte tagit avstånd från det? Eller han gick ut nej. med någon? Nej, och han det var, uppmärksammades i en intervju i P3. Väldigt där väldigt sådär softball. Han blev inte särskilt starkt ifrågasatt där. Och han liksom sa att, nej, han, han tog inte avstånd från, från inlägget här. utan Han tog avstånd från påstående om att han skulle vara antisemit. Så, här, så att han, han, han backade aldrig från det här Vilket då musikhjälpen då har påstått Men det stämmer inte, han har inte backat från det Men det här är just den här typen av signalord Och i det här fallet dem och deras agenda Som används här Och nu vet vi som sagt Med tanke på den här kommentaren från 2012 Vilka han avser och sen så kan vi också se på eh, Daniems Facebook-sida där de då har samröre med en massa antisemiter från mm, något som heter Partiet De Fria mm. som är just en, en ytterligare antisemitisk miljö som vi inte har pratat så mycket om men en sorts alternativ konspirationskultur som finns där man talar om New World Order, Illuminati och där det här tankegodset från eh, från Sion protokoll om judarna som styr världen är levande hela tiden, men det är samma teorier om hur världen är beskaffad som inom högerextremismen, fast utan rasismen. Alltså det är utan det här med att olika grupper ska hålla på att blanda så att judarna hatar vita folk. Plocka bort det ur det högerextrema antijudiska konspirationstänket så har du det som finns i liksom det här partiet, det fria på vaken.se och olika sådana här konspirationssajter där man då talar om en elit som styr världen och, och liksom, det är just i den miljön som Danny M rör sig och det är därför då han kan vara å ena sidan då säga nej men jag är emot rasism och så vidare va? Det påminner ju också ganska mycket om hur den här Sverigedemokraten då David Bergqvist uttrycker sig, alltså han talar ju om hur Bonniers mörkar saker Om man inte mm. vill sanktionera ut saker I Aftonbladet han, han gillar inlägg på Facebook Där det beskrivs som att man blir indoktrinerad En antisemit skriver att man blir indoktrinerad Från barnspel av Bonniers ba äh, läromedel Från det att man är barn Och Daniel är och klickar gilla på det Precis, och du kan ju fråga Hur många andra punkter Som David Bergqvist och hem skulle vara överens om Det finns kanske inte särskilt många men han hade ju ett uttalande, nu vet jag inte om det var det som Expo uppmärksammade men det var ju det här att Expo var styrt av Israels ambassad. Mm. Det är korrekt va? Vem hade sagt det? Ja, Daniel. Eh, både, precis. Både Svenska kommittén mot antisemitism och, och Expo är styrda då från, från Israels ambassad. Och det, det går igen, det är det här tänkandet att det är på något sätt, eh, om, till exempel mycket av så här hat mot mig då från antisemitiskt håll är ju då att jag skulle vara gå liksom, att jag skulle vara någon sorts agent för Israel och till exempel att Expo skulle vara det också det är väldigt ofta som man påstår det det är en del som påstår att vi är liksom muslimernas försvarare och, och så är liksom köpt av muslimerna och en del påstår att vi är liksom köpta av, av judarna så det handlar väl inte så mycket om vad Expo är, en antirasistisk organisation utan snarare om vad de här har för särskild, stark intolerant ideologi liksom vad de har för världsbild. Det är det det handlar om. Ja, och vilka intressen som ni springer då? Mm. Ja, ja precis, för det följer av de här gruppernas eh, världsbild. Men kan det vara så att alltså, anledningen till att Daniel M kan fortsätta med det, det är för att han liksom är en av kanske Sveriges populäraste artister just nu. Ja, och att det är så, okunskapen om antisemitism är så stor så att genom att inte referera öppet till judarna och genom att sen säga att han liksom tar av sig han kan blanda bort korten och, och i och med att folk är så lite insatta i det här och det här finns en sån falsk påstående som kommer så här: oh, idag då fördöms min antisemitism men medans andra former av rasism är liksom inte okej okay. och visst stämmer det att när folk känner igen antisemitism så reagerar man starkt ibland till och med starkare än det mot andra grupper på grund av, av historiska skäl det här med liksom kopplingen till nazismen och förintelsen Visst är det så, men grejen är ju att antisemitismen har ju, ju ett nytt språk. Så när, när, när inte liksom SS-uniformerna finns där och när det inte stämmer in på... Vi vet liksom hur en, nazist, hur en antisemit ser ut, det vet många... Men man har ganska liten kunskap om exakta konspiratoriska, antijudiska tänkande. Och det gör ju att man i praktiken sedan har väldigt svårt att känna igen antisemitism. Ja, just det. Och så väldigt alltså tydligt hur svårt det här liksom verkar vara att upptäcka då när man sprider alltså, antisemitiska konspirationsteorier om man i en human satsning som Musikhjälpen eh, ja, släpper fram den typen. Och tänk av att här har vi ändå liksom inom meningfasit från det här inlägget från 2012. Och trots det så är det så svårt att, liksom, som är omiskännligt antisemitiskt. Mm. Det visar att, att, att det är ganska, alltså när man då klär sin antisemitism i den här kodorden och använder sig av de här antydningarna, då så, att säga, så, så kan man. Ja, helt enkelt komma undan med det på ett annat sätt. Och, och det är också så där väldigt svårt att prata om lindrigare former av, eller olika mildare former av, av antisemitism. För antisemitism finns ju precis som, precis som andra typer av rasist så finns det ju någon sorts så här vardagsrasistisk nivå. Ja, och sen så finns det i en så här fanatisk hat- Liksom så. Men du menar alltså är, det man tänker. Och de här lindrade är mycket svårare att, att, att prata om. Därför att det finns en sån överladdning kring antisemitism. Och sen så kanske det inte är fördel heller att SDR Israel Kramare. Ja. Eh... Att det blir lite på, lite på samma sätt som att, som att islamkritik totalt har liksom. Det, de enda som sysslar med det är ju liksom högerextrema som får göra det på sitt sätt. Alltså om du då skulle prata på samma sätt som man kan prata om alltså, kristendomskritik liksom mot det, mm. själva religionsutövandet med Gud och, och så vidare, eller vad man nu vill lägga in där. Ja, det blir ju, det är lite som. Alltså det, hur, I och med att Antisemitis använder sig av Israel-Palestina-debatten och Israel-kritik så blir ju det liksom. Blandade ihop begreppen och det, är ju också, man försöker, och det bidrar ju till att människors liksom, gränsdragning grumlas och sådär. Och det är på ett liknande sätt också med en seriös religionkritisk, religionskritisk debatt om islam och liksom den här islamofobin och, och demoniseringen av islam och muslimer. Det, att de det är ju någonting ja. som man blir tvungen att liksom reda ut och försöka hjälpa folk att, att förstå med tanke på hatet. Jag menar, om det inte hade varit för den här massiva islamofobin, då hade det islamkritik varit någonting som, som vi hade kunnat se på precis samma sätt som, som kristendomskritik vilket vi kan också, men det här måste hela tiden då redas ut Ja, just det. Äh, och, för och, när, och, och när den här typen av då så kallad islamkritik hamnar liksom i den offentliga debatten, då blir det här liksom på samma sätt som att kritiken mot, mot Israel blandas ihop då med antisemitismen, så, så blandas liksom islamkritiken ihop med islamofobin. Mm. Och i båda fallen ibland så finns det då folk som ropar antisemitism eller ropar islamofobin när det faktiskt är en. Ja, en kritik mot muslimsk extremism eller en, en, en sekulär kritik mot religiösa dogmer eller när det är en, en helt liksom, legitim kritik mot israeliska övergrepp och våld mot palestinier som, som då kallas ibland för, då, för antisemitism också. Så det finns ju liksom exempel på, på det här och där till exempel då israeliska makthavare, politiker inte sällan liksom, drar det här med samma pensel. Och, och att, ja, ju, ja. Men, du menar alltså att det faller över på andra sidan också, att man avfärdar saker som... Ja, det, det, från, från vissa håll. Och det är klart att det finns riktiga exempel på när det har gått över För Det finns en artikel i Jerusalem Post, en israelisk högertidning, där man säger yes, all criticism of Israel is antisemitism. <laughs> till exempel. Va? Ja. Eh, det är inte den liksom, representativ för... för vad alla tycker. Men det, det finns, det sker ju en sammanblandning från båda hållen. då har liksom antisemiter som säger, jag kritiserar bara Israel. Och sen så har du också då folk som säger att isakritik är så att säga antisemit. Så förståelsen kan grumlas från flera håll. Och alltså, det är viktigt att försöka rädda ut det här. Och det, och det är också när man pratar om, om, man pratar om islamofobi då. Ja. Så det blir jättesvårt att... att... Ja, men I och med att det finns i Sverige då ett parti som inte gör någonting annat än att sprida och kapitalisera på islamofobi så måste man ju vara extra varsam också när man ja. uttrycker islamkritik eller religionskritik då. Precis så, precis så. Och det, det är jätteviktigt att man, att, man har den, att man har den varsamheten och samtidigt då att när någon då ropar kanske då islamofobi när man kritiserar ja, inte ISIS eller så eh, så är man så här, eh, nej det är inte det. att man alltså, så att, säga, att man inte låter påverkas av det, utan det kommer alltid vara någon som med <laughs> olika frågor som polariseras så kommer det alltid vara en överdriven anklagelse från någon. Och på samma sätt så när man är israelkritisk så bör man också förhålla sig till att det finns ett antisemitiskt tankegods Ute, och det mm. finns antisemitiska krafter som i decennier har lindat in sin antisemitism i Israel-Palestina-debatten. Och det betyder inte att man ska vara mindre kritisk till Israel, men man är liksom på något sätt skyldig att känna till det och se till att det inte faller in i det. Och, och att man ha, drar en gräns mot antisemitismen när man kritiserar. Israel. Det finns ju någon renhållningsarbete. Renhållnings det finns ju någon slags blogg eller hemsida, tror jag, som heter Judehatet, som har varit eh, väldigt bra på att liksom synliggöra eh, när de här. Den förtäckta antisemitismen som förtäcks då i Israelkritik. Han är väldigt bra på att synliggöra det. Så den sidan skulle du kunna tipsa om. Varför finns det ingen, ingen motsvarighet för islam islamofobi? Alltså jag, ju varit, jag var ju verksam i Svenska kommittén mot antisemitism tidigare. Mm. För flera år sedan nu och jag kan ju se det hur det arbetet som vi gjorde där jag tycker fortfarande att det är en utmärkt organisation och har mycket utbyte med, med SKM um, de, eh, alltså det arbetet som vi gjorde där och som görs där fortfarande det är liksom att när de här idéerna letas in i mainstream så, så, så, så, så lyfter, uppmärksammar man det och kritiserar det och där ser jag det som att det faktiskt hade varit väldigt välgörande om det fanns någonting liknande Mm. Mm. Svenska kommittén mot antisemitism, som jobbade specifikt med islamofobi. För vi, till exempel vi på Expo, då, Vi jobbar ju med, med islamofobi, vi jobbar med antisemitism, vi jobbar med många andra former av, av liksom intolerans som vi, som vi lyfter upp och eh, uppmärksammar och bemöter och, och så på olika sätt. Och, men det behövs, det är ändå bra med, med en sån kraft som har det här särskilda fokuset på just en form av intolerans och kan ta de här. Liksom just den här gråzonsproblematiken som lyftas, lyfts upp i judahatet och så också. Det här när det, liksom glid, när det vävs ihop. Mm. Men, ja. men även kanske för en, en liksom större publik också. Om man liksom går ut i Sverige kanske och liksom slänter ian islamofobi. Alltså föreställningar som liksom smyger sig in hos människor. Eh, kan ju också vara värda uppmärksamma som man oh, kanske ja. inte gör Precis, på... Precis, och inte bara är knutet till äster. Titta på till exempel den här debatten kring Mehmet Kaplan, till exempel. Mm, där var det, det inte bara Sverigedemokrater och, och så som... Men det här med att han har en dold agenda. Känner man ju igen från det här, det här antisemitiska, de är bristande lojalitet och de har någon egen sorts agenda, de här muslimerna, mm. Mm. och där man då... Um, Ja, delar av kritiken mot Mehmet Kaplan och någon grupp som heter liksom Avgå Mehmet Kaplan var helt genomsyrad av islamofobi. Och den hade fullt med medlemmar som inte var Sverigedemokrater också. Men du är det lite Så. lite samma idé som att Mehmet Kaplan skulle ha liksom lojalitet med världsideologin islam, typ, på något sätt. Ja, och, och att han, liksom, han kan inte vara muslim och bry sig om Sverige- Ah, det, han är liksom lojal med en främmande makt, någon sorts femtekolon i Sverige. På samma sätt som någon form av antisemitism då, alltså att man... Ja, ah, det, det, den biten är ju verkligen jämförbar. Det var allt för veckans avsnitt av Inte men podcast. Avsnitt 16 och 17 har varit tillsammans med Jonathan Leman. Tack så mycket för din medverkan. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Ja, 16A 16B ska vi säga 16A, 16, ja det blir väl så vi får kalla dem 16A, 16B men Jag äh... tänkte att vi skulle ta ett litet juluppehåll Men det släpper vi nu för att vi hade ett sånt äh, Långt och initierat samtal med Jonathan mm. Jag, Kristoffer Gummesson, tackar för mig Ja, Magnus, tack för mig Ni hittar podden på de vanliga ställena Tack och hej och, äh... Äh, Mail oss Just det och, äh... Med 2D at interacistmen.se det är en bra idé. Och kom gärna gärna med eh, liksom kritik eller beröm för argument. Vi, vi saknar framförallt folk som argumenterar emot oss. Det är jättetråkigt. Mer mm, sånt. Mm, Skriv mm. ett mejl. Gör en podd. Jag gillar inte att bli motsagd, vet du. Nej, <laughs> det är väl så. Men eh, ja, tack för oss och eh, Men liksom, jag förstår men kan du se att det är samma citat? Liksom? Hur, att det är... Alltså, jag, jag tänker inte ursäkta något jag har sagt, men jag, ursäkta, jag, jag ber om så hemskt mycket om ursäkt om ni har tolkat det så. För det var verkligen inte min mening att det skulle tolkas på det sättet. Men eh, vadå? Jag, jag står för det jag har sagt. Det kommer jag alltid göra. Men hade du velat säga något annorlunda? Eller? Uh, jag, nu minns jag inte exakt allt jag ska. men... Nej, jag ville, eller kanske borde jag, du vet, kanske gjort det ännu klarare i mitt inlägg att det handlar inte om det här med religion och etnicitet. Som sagt, jag säger det åter och åter igen. Det gör, det gör inte det. Vad handlar det om då? Det är och skär politik. Jag är emot Israels krigspolitik de för mot Palestina. Det kommer alltid vara så länge de begår såna här fruktansvärda brott de gör.